חמשת סרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיתי, והעקרוני והעבים. מתימן, כל ארץ הקנעני, ומערה אשר לצידונים, עד אפיקה, עד גבול האמורי. והארץ הגבלי, וכל הלבנון, מזרח השמש, מבעל גד, תחת הר חרמון, עד לבוא חמת.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 לא נתן נחלה, אישי אדוני אלוהי ישראל, הוא נחלתו, כאשר דיבר לו. ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם, ויהי להם הגבול מערוער, אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור על מידבה, חשבון וכל עריה אשר במישור, דיבון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 ויתן משה למטה גד, לבני גד למשפחותם. ויהי להם הגבול, יעזר בכל ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון, עד ערוער, אשר על פני רבה. ומחשבון, עד רמת המצפה ובטונים, וממחניים, עד גבול לדביר. ובעמק, בית הרם, ובית נמרא, וסוכות וצפון, יתר ממלכות,